Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua? Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba' al. Alhamdulillah Pada petang ini dalam majlis cinta ilmu Perbincangan kita berhubung dengan tasawuh harian dan insyaAllah kita akan bincang daripada kitab Al-Hikam Jadi untuk itu sebelum saya meneruskan lagi perbincangan pada petang yang mulia ini Saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan dalam studio pada petang Sabtu ini Dan daripada jauh, daripada Al-Ustaz, daripada Raudatul Ulum datang begitu bersemangat Moga-moga Allah bagi pahala kepada mereka semua Beri kepada kita ilmu dan manfaat Begitu juga sahabat-sahabat daripada Masjid An-Nur USD Dan juga daripada Masjid Khairiyah daripada sahabat-sahabat daripada USIM datang untuk sama-sama kita menekuni ilmu khususnya dalam perbincangan berkaitan dalam tasawuf. Insya-Allah pada petang, pada petang yang mulia ini kita mukaddimahkan hikmah yang ketiga daripada kitab Hikam. iaitu dalam muka surat 26 pengarah menyebut Sawabikul himami La takhriku aswaral akdar Segala cita-cita terdahulu Tak boleh mencarikan segala kota takdir Hikmah ini Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Adalah hikmah yang cukup ringkas Itulah Hebatnya ibnu Atta illahi sakandari rahimahullah Disebut hikmah Kemudian dia datangkan dalam makna yang cukup mendalam. Kita cuba tengok dahulu makna kalimahnya. Bila kita kata sawabikul himam, maknanya himmatun sabiqah. Kita ni nak buat apa-apa. Rancangan, cita-cita kita ada himmah, ada semangat. Saya nak buat sebuah rumah. Saya nak beli sebuah rumah. Saya nak memiliki sebuah kereta. Saya nak pergi ke Kuala Lumpur Saya nak pergi ke Tawi Hijrah Nak hadir dalam majlis cinta ilmu Daripada Kedah lagi berkobah-kobah Jadi ini dipanggil Himmah Himmah ni maknanya cita-cita Ham, cita-cita Himmah Sebab itu pepatan Arab menyebut Himmatul Rijal tuzalzilul jibal. Himmah lelaki itu mungkin boleh menggoncangkan gunung ganang Bukit Bukau Dengan sebab Himmah tersebut Jadi dalam hal macam ini kita kena faham Orang ni ada cita-cita Orang ni ada semangat Orang ni ada nawaitu Orang ni ada azam Orang ni ada tekad, Orang ni begitu bersungguh-sungguh Tapi dalam kadang semangat kita Kita mesti yakin dan percaya Bahawa di sana ada qadat dan qadat Tuhan Adanya penguasaan Tuhan yang bersifat Cukup-cukup hebat kita cuba nak tembusinya. Kita cuba nak cuba nak ubah. Dia tak akan dapat berubah. Sebab itu dia kata kalaulah kita pakat cita-cita semua dengan hemah-hemah yang bersungguh-sungguh. Nak pecahkan kota takdir. Kota takdir. Apa makna kota takdir? Seolah-olah kadak tu, itu seolah-olah dipagari oleh Pagar-pagar yang kukuh Jerjak-jerjak hmm. yang kukuh Yang kita nak masuk pun tak lepas Sementerahan lagi Nak ubahnya Maka itu bahasa balarah Bahasa yang nak gambarkan Orang Islam kena yakin bahawa itulah Allah Iza'ara dashay'an ayyaku lalahu Kun faya'kun Bila Allah subhanahu wa ta'ala nak sesuatu Maka cukup dengan kun Maka jadilah Ulama kata hebat ayat ini dia sebut iza arada bila Allah nak. Bila Allah nak iza arada syai'an. Syai'an tu dia nak sesuatu. Sesuatu tu tak ada lagi. Baru nak baru. Maka cukup baginya menyatakan kun. Maka di situ kata ulama syai' itu kalau kita belajar dalam ilmu tauhid dia ada saluhi qadim. Ada tanjizi hadis. Ada tanjizi qadim. Ada qabdah Jadi Saluhi qadim tu Apa yang telah dalam ilmu Allah Tapi apabila berlaku kehendak Allah Allah boleh buat Apa saja Hemah-hemah manusia ni kadang-kadang Semangat-semangat manusia ini Kita akan tengok Berapa ramai orang bercita-cita tinggi Berapa ramai orang yang mengharapkan dengan harapan yang tinggi Tapi Nasib tidak menyebelahi kerana bukan ketentuan Allah Jadinya dalam hikmah ini nak ajar pada kita unsur redha Redha dengan apa yang berlaku Redha dengan apa yang terjadi Maka itulah yang sebenarnya dikehendaki Allah Dan kita tak boleh keluar daripada daerah Lain daripada apa yang telah ditentukan Allah Bahkan jatuh bangun kita Duduk bangun kita Pergi mari kita Berlakulah apa yang berlaku Takdirlah apa yang berlaku pun Semuanya dalam ruang lingkup Takdir, qabak dan kadar Tuhan Jadinya Apa yang patut kita buat Sudah pasti antaranya kita kena berdoa pada Tuhan Kita diajar supaya berusaha dalam usaha tersebut kita ajukan dan munajatkan doa. Tetapi natijah yang nak bagi siapa Allah Rabb al-alamin. Berapa ramai orang merancang? Berapa ramai orang berkehendak? Berapa ramai orang mempunyai harapan tapi dia tak dapat. Sebaliknya Allah jadi jauh lebih baik daripada apa yang dia harap. Ada tak orang nak sakit? Tak ada. Semua orang nak sihat. Ramai tak orang sakit? Ramai. Tapi mungkin dengan sebab sakit itulah akan mendekatkan dia pada Allah. Rab al-alami. Ada seorang syekh. Seorang pakar perubatan. Ini cerita Arab, bukan cerita penaju. Pakar perubatan ini, dia ceramah satu tajuk, Asbab Mansiyah. Sebab-sebab manusia lupa. Antara ini dalam bak takdir kadat-kadat Tuhan satu kes katanya saya selalu pergi ke hospital pergi masuk pergi dan saya tengok ada pesakit yang begitu lama duduk di wap petang-petang dia akan keluar dengan wheelchair adalah orang tolak dia setayang rak dia pakai jubah sedikit tapi mukanya bergesih orang ni orang muda ke bawah daripada pinggan dia ke bawah macam paralys Dulu Kemudian Satu hari Doktor ni menyapa Ni apa ni kata dia Awak ni macam mana Maka dia jawab Saya Alhamdulillah Kata dia kasihan awak Orang lain Ni cara agak lah Orang lain boleh tengok bola Macam kita nak tengok bola malam besok Ha, tengok pula boleh pergi mari Boleh duduk pergi Sukan dan sebagainya Bersuka tapi awak dalam keadaan sini je. Dia jawab apa? Tidak tuan Saya gembira, saya seronok Alhamdulillah Allah takdirkan saya Macam ni Dengan sebab takdir Allah Kepada saya macam inilah Saya telah menghafaz Al-Quranul Karim Tengok yang pentingnya pengisian. Yang jadi masalah, bila sakit, kita tak ada pengisian langsunglah. Kita pakai babai je, Kita pakai hanyuk. Maka ini rugi. Tapi oleh kerana dia faham, dia akan kata, saya dapat masa saya, saya dapat gunakan masa saya untuk hafaz Al-Quran. Ini orang-orang yang baik. Sebab apa? Sebab dia tahu setiap sesuatu yang Allah jadi itu penuh dengan hikmah. Penuh dengan kehendak yang kalau manusia guna dengan sebaik mungkin, dia akan dapat banyak manfaat. Siapa, siapa suka kematian, siapa suka kesakitan, siapa suka musibah, siapa suka macam ini. Tak tak ada orang suka. Tapi kalau dah takdir Tuhan berlaku tak? Mesti berlaku. Jadi bila kita kata mesti berlaku, apa yang ada bagi umat Islam, bagi orang yang faham dengan sebaiknya ialah dia kena redha sebab itu kita bangun pagi tuan-tuan. Apa yang kita diajar oleh Allah oleh nabi kita. Antara doa awalang pagi kita ialah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan Aku redha Allah tuhan aku. Bila Tuhan dia berhak buat apa saja kerja kita redha kepada Allah maknanya redha juga dengan ketentuan Tuhan. Redha juga dengan keputusan Tuhan. Maka orang yang redha ni banyak kelebihan Bila orang tu redha insya-Allah banyaklah Allah akan natijahkan dengan natijah yang baik. Islam sebagai agama kita. Kita ni orang Islam maka Islamlah agama kita. Dan Nabi Muhammad SAW itu nabi dan rasul kita. Jadinya tuan-tuan, penting dalam hikmah ini mengajar kepada kita bahawa kita kena usaha, kita kena doa, kita kena tawakan, kita kena azam, kita kena strategis, kita kena bijak, kita kena rancang, kita kena buat sebagai asbab tetapi natijah yang berlaku kita serah dan kita redha pada Allah pasti dengan sebab natijah yang kita redha dan kita serah pada Allah kita akan dapat banyak perkara baik tuan, tuan Pertamanya hati kita senang. Hati kita tenang. Kita tak akan rasa gundah gelana, kita tak akan rasa Allah beratnya, beratnya. Kita tak... bila kita duk zikir benda berat, benda susah, kita telah buang banyak masa sebab itu seorang ulama' masa kini Dr. Ayy Al-Qarani mengarang satu buku cukup menarik Yang menjadi best seller La tahzan Jangan kamu duka cita Orang yang hebat Perkara yang tak baik pun Dia akan fikir secara positif Ini cara dia Kata pujangga Kalau orang bagi kepada awak Segelas perahang limau masang Maka jangan sekali-kali kamu maruh Jangan kamu maki Jangan kamu tak puas hati Jangan kamu pandang cara pandangan negatif Tapi ambillah Secukup rasa daripada gula Campur dalam perahan tersebut Kacau dia Maka jadilah dia masamani Jadi sedap jadi seronok Artinya kita boleh menggunakan apa yang ada Untuk meneruskan sifat aura baik kita Sifat yang baik kita Sifat mahmudah kita Tapi kalau kita sentiasa fikir dengan negatif Dengan perkara tak baik ini, ini Maka ini sebenarnya amat merugikan kita Yang rugi siapa? Kita sendiri Bukan orang lain tuan-tuan Justru hikmah ini patut memberi kefahaman kepada kita untuk kita redha dengan takdir Allah Rabb al-alamin. Insyaallah kita bertemu selepas daripada ini. Alhamdulillah Sekali lagi kita bersua dalam majlis ilmu, cinta ilmu dalam tasawuh harian dan saya merasa seronok dengan kehadiran tuan-tuan daripada jauh. Raudatul Ulum Kedah alusta daripada Usim, daripada Masjid khairiah juga daripada Masjid An-Nur, begitu juga sahabat-sahabat sedang penonton yang dirahmati Allah. Untuk segmen kali kedua ini kita buka soalan untuk perbincangan. Tafadda Haji. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam ah, Dari Ustaz Ingin ajukan satu soalan kepada Ustaz Adakah kola boleh ditolak dengan doa? Terima kasih ji. Alhamdulillah Soalan yang cukup menarik Yang kita bincang tadi Berkenaan dengan sifat sebagaimana yang dikata tadi sawabikul himami la takhriku aswaral aqdar di mana himah-himah yang terdahulu tidak mungkin dapat mengoyak kota takdir ilahi qada qada Allah soalannya sahabat kita bertanya kemungkinan tak umpamanya kalau orang tu berdoa maka Allah akan cuba nak ubah keputusan-keputusan ini. Dalam hal ini terdapat sebuah hadis yang masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا yuraddul qada illa bidua. Tidak ditolak qada itu melainkan dengan doa. Dalam mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, qada dan qadar ni ada tafsirannya. Apa makna qada, apa makna qadar? Kata ulama dalam hal ni ada dua. Jika sekiranya disebut satu, ertinya qadar itu qadar, qadar itu qadar. Mereka disebut sekali je. Contohnya dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh uh, Imam Bukhari dan lain lagi. Hadis daripada Sina Umar ibn Al-Khattab, bila malaikat tanya, mal iman, apa itu iman. Akhir sekali dia jawab, antuk mina bil qadari khairihi wa syarih. Dia disebut qadar je jadi qadar yang disebut situ maka ini dipanggil amrani mutalazimani maknanya qadar di situ maknanya qadar dan juga mana qadar tapi kalau disebut dua-dua itu makna lain apa maknanya? ulama' menyatakan satu pendapat menyatakan qadar ni keputusan Tuhan keputusan Tuhan qadar ini takdir apa yang berlaku keputusan Tuhan orang itu berkahwin takdirnya bila Waktu mana Pukul berapa Masa mana Ada pendapat menyatakan sebaliknya Di mana kadar itu Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Dan Qadar itu Apa yang berlaku Yang telah diputuskan Ini tak apalah Ini ulama Tawahid bahaskan Soalannya Bila Qadar itu Telah ditetapkan oleh Tuhan Adakah tak boleh berubah Maka hadis tadi beri jawapan Memang boleh berubah Macam mana Kata ulama' ibarat kalau kita kata umur, umur kita ni takdirnya 60 tahun. Tapi mungkin dengan sebab kita doa dan qadat itu masih lagi yang dibahagikan kepada dua, mubram dan mu'allak. Maka selama mana dia mu'allak tergantung, dengan sebab kita berdoa, dengan sebab kita sedekah, dengan sebab kita doa baik, maka Allah panjangkan 5, 10, 20 mengikut kita tuhan tapi mungkin kalau kita tak, maka dia tetap dah. Tapi bila dah tetap apa yang berlaku, maka yang itu yang dipanggil qabab mubram, yang itu tak berubah faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun bila dah sampai ajal mereka maka mereka tak dapat nak menakhrirkan walaupun seketika ataupun nak mempercepatkan walaupun sedikit. Justru doa memainkan peranan dalam untuk mendapat kehendak dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan seterusnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya Puan Rohani dari Rojatul Ulu Ingin menanya satu soalan Apakah firasat orang yang beriman pasti tepat? Ya Ini pun satu hal yang kadang-kadang kita kena tengok betul-betul dan kita kena faham uh, Firasat orang yang beriman adakah pasti tepat? Apa makna firasat? Firasat ni tuan-tuan ialah lintasan hati oleh orang yang soleh tak kala dia tengok kali pertama. Dia tengok muka dia tu, Allah, orang ni baik, baik sungguh kawan tu. Tengok oh berat benar ni, berat sungguh dia. Biasanya ini dipanggil firasah. Dan ulama telah bahaskan dan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itaku firasatal mumin fa innahu yanzuru bi nurillah." Takutlah kamu kepada firasah orang yang beriman. Kerana dia tengok berdasarkan cahaya Allah Jadinya bila dia firasak ni Sebenarnya daripada cahaya Allah Seolah-olah berlaku pemberitahuan terdahulu Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Dan ini banyak berlaku dalam sejarah-sejarah Islam eh, Kita telah ceritakan dan kita telah bincangkan beberapa tokoh-tokoh yang terkenal Contohnya kita kata Imamun Nawawi Dia kecil lagi Orang tanya dia macam mana Orang lalu seorang tengok dia, orang kata budak ni akan jadi budak yang hebat pada masa akan datang. Tengok-tengok betul sungguh. Orang tanya kau ni wahyu ke? Tak, dia kata ini firasah. Betul. Imam Malik Rahmatullahi alaih guru kepada Imam Syafi'i, Dia tengok Imam Syafi'i masa kecil lagi pada masa tu. Ya Imam Syafie kata hafiztun Quran wa ibnu sab'in wa hafiztun Muwatta wa ibnu ishrin. Aku hafaz Quran usia ku 7 tahun dan aku hafaz kitab Muwatta usia ku 10 tahun. Imam Syafie kata bila aku tengok kat engkau Aku rasa kau ni jadi orang yang hebat akan datang. Betul sungguh. Hmm. Jadinya apa yang kita nak nyatakan bahawa hiq, firasa orang yang beriman kadang-kadang dan bah bahkan banyak kali dia bersifat tepat. Dan ini berlaku dalam sejarah yang panjang. InsyaAllah kita tengok soalan-soalan lain. Ada lagi sahabat kita? Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad Ashraf Yusof dari Al-Ustaz Kedah. Yeah. Nak tanya satu soalan. Yeah. Boleh Ustaz terangkan maksud hadis Hai hamba ku ta'atilah aku, niscaya aku, jadikan kamu hamba yang rabani yeah. Dalam hal ini memang Kadang-kadang kita tengok apa yang dinyatakan dalam hadis kursi Hadis kursi ini maknanya Nabi berkata, bersabda Tapi maknanya daripada Allah itu makna hadis kursi. Hadis kursi ini hadis yang mulia, hadis yang disebut juga hadis rabbani, tapi masyhurnya dipanggil hadis kursi. Jadi Allah telah berfirman dalam hadis kursi, Allah kata apa? Abdi ati'ni takun rabbaniyah. Wahai hamba-ku, taatlah kepadaku. Jadikan Niscaya kamu akan jadi orang rabbani. Allah sebut kunu rabbaniyin, jadilah kamu rabbani, dibangsekkan kepada Tuhan, kita bukan Tuhan. Apa mana orang yang benar-benar ikut ajaran Tuhan, orang yang benar-benar istiqamah dengan apa yang disebut dalam nas Al-Quranul Karim, daripada hadis Nabi Sallam dan mengikut cara salafus saleh, mengikut cara uh, ulama yang benar-benar menepati apa yang dikehendaki oleh Syariat. Jadi bila Allah sebut macam itu, sebenarnya ini tak lari daripada hadis yang lain. Sehingga disebut pada ujung hadis itu, bila kamu kata sesuatu, sudah pasti pada masa itu Allah akan ikut. Orang panggil apa? Kalau bahasa kita juga mulut masing. Ada orang tu kaki semayang, kuat, ibadat kuat. Tiba-tiba di rumah dia kata lama, tak makan betik. Pada masa tu itu, oh, ada orang mari bagi betik. Kalau tak ada, pergi kedai belilah. Oh, tak rumah, makan. Kalau ada duit, ha, jadi taklah kisah sangat. Maknanya, dengan sebab dia tak pada Tuhan... Allah mudahkanlah rezeki dia. Allah mudahkan hajat dia. Dan ini benar apa yang Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuquhu min haitsu la Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadi padanya jalan pelepasan, Allah rezekikan sekiranya. dia tak sangka daripada mana. Insya-Allah kita jawab soalan seterusnya. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Rahaya binti Loh. Ingin bertanya satu soalan. Apakah kefahaman sepatutnya ada pada orang Islam berkaitan hikmah ini? Ya, hikmah yang kita bincangkan ini iaitu macam saya sebut tadi yang kita telah bincang Sawabikul himami la takhriku aswar al-akdar Hemah-hemah yang terdahulu tak mungkin dapat menolak kota takdir Tuhan Apa makna? Maknanya di sini yang pertama Umat Islam mesti beriman dengan segala rukun iman apa makna iman? Iman ni kena ada tiga Pertama yakin, kedua amal, yang ketiga sebut yang kita sebut yang disebut iqrarun bil lisan wa bil qalb wal amalu bil arkan awil jawarih awil dan sebagainya awil jawarih. Itu tiga kali. Jadi apabila seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa dia yakin dengan qada qada Tuhan maka orang Islam jangan lesu. Sebab kefahaman tentang hal itu, kita tengok apa yang Rasulullah lakukan. Rasulullah, walaupun dijanjikan kemenangan, dijanjikan kebenaran, dijanjikan kehebatan, tapi dia usaha. Nak berlaku peramadah pun, apa Nabi buat? Dia di pihak yang benar. Dia berada dalam keadaan uh, dipayungi, di, dilindungi oleh Allah. Apa Nabi buat? Berlaku perang badar 17 ramadan tahun 2 Hijrah. Nabi bangun malam, Nabi sembahyang di badar tu sehingga sampai kepada subuh. Kuatnya Nabi sembahyang sehingga jatuhnya doa Nabi ni sampai akhir sekali Nabi kata apa Allahumma intah li'hazih la'isabah lam tubba abadah ya wahai Tuhan kalaulah kamu hancurkan puak-puak ni ni sahabat jangan harap kamu ke bumi kamu akan disembuh lagi Besungguh Sainal Abu Akar kata Ya Rasulullah cukup-cukup Allah tak akan abaikan kita kenapa ini cara dalam Islam artinya usaha kena ada walaupun kita tahu kadang-kadang kita tak bolehlah kata dah takdir, dah tuang apa berlaku tak payah lah kadang-kadang orang macam ni kefahaman dia dia jadi lemah dia jadi kebelakang tidak sebab itu kalau kita bincang dalam bat tasaruh dulu berapa ramai sejumlah tok-tok guru tasaruh berada di medan perang mereka itu bersemangat baca sejarah Yusuf ibn Tashfin, baca sejarah Kotaibah bin Muslim Al-Bahili di belakang mereka tokoh-tokoh ulama. Hatta Salahuddin Al-Ayyubi, begitu juga tokoh-tokoh yang lain. Kenapa? Karena dia faham dalam bentuk yang terlalu positif. Semangat Walaupun mereka, natijahnya serah kepada Allah Taala. Jadi kita kena faham macam itu. Kadang dan kadang bukan bermakna melesukan kehidupan kita, tapi sebaliknya kita begitu berstrategi, bersungguh-sungguh dan merancang di samping kuat azam berdoa kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh zaman kegemilangan Islam. Bahkan mereka boleh menterbalikkan hukum biasa Biasanya ramai lawan sikit mana menang menang ramai. Tapi Allah kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Apa sebut? Biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang kecil dapat mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah. Di reserve dengan izin Allah. Dan inilah sifat orang Islam yang sejati. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dan kita berhati seketika. Alhamdulillah kita bersua lagi dalam TV Al Hijrah dalam rancangan Cinta Ilmu berkenaan dengan tasawuh harian. Pada segmen yang ketiga ini insya-Allah saya akan bicarakan tokoh. Tokoh pada kali ini ialah seorang mujaddid Islam yang terkemuka Saidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu an. Tuan-tuan tahu macam mana Saidina Umar ibn Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz ni kita mukadimahkan dengan satu sejarah yang paling popular dalam masyarakat kita. Ceritanya satu hari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Masa dia jadi khalifah, dia mula jadi khalifah pada tahun 13 Hijrah dan berakhir pada tahun 23 Hijrah. Jadi Sayyidina Umar ibn Al-Khattab dia selalu pergi rumah tengok di kota Madinah. Satu malam dia dengar dua beranak. Anak dengan abah dengan mak Dia bercakap Macam mana susu unta kita pada hari ni Kata dia sikit mak Mak kata tambah air lah ya, biar banyak Tambah air Kata anak ni tak boleh mak Itu namanya tipu Dia kata tak apa Umar tak tahu tak tahu. Kawan tu dengar bawah Tengok dengar Dia jawab anak ni Ya umar Inka nak amirul mu'minin Lam yarana fa inna rabba amiril ra Wahai ibu, kalaulah amirul mu'minin ra'ana wa haibu kalau la amirul mu'minin tak nampak kita tapi tuhan amirul mu'minin nampak kita tuan-tuan tahu apa yang berlaku saya dalam rumah perati rumah tersebut esok balik dia panggil anak-anak dia siapa nak menikah kata seorang anak dia bernama Asim saya bah. dia kata kahwin dengan perempuan ni wallahi wallahi daripada perempuan ni firasa aku La ta'ti la yushikanna an ta'tiya bifarisin yasudul arab wal ajam. Aku yakin daripada perempuan ini akan lahir seorang zuriat keturunan yang akan memimpin seluruh dunia orang Arab baik orang Ajam baik. Maka bila berkahwin orang ni dapat anak perempuan Anak perempuan ni kahwin dengan Abdul Aziz bin Marwang Pembesar uh, golongan Umawi yang berada di kota Mesir pada masa itu Hasil daripada kahwin lahirlah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 61 Hijrah Bila dia lahir ni dia pergi ke kota Madinah dan dia duduk di sana banyak Bersama dengan keluarga-keluarga bangsawan dan keluarga raja jadi, akses dia nak bertemu dengan ulama Madinah Tok Tugu besar, agama boleh. Antara yang dia boleh bertemu, sebahagian sahabat Nabi, termasuk atuk sedara dia lah. Namanya siapa? Namanya Abdullah bin Umar. Dan dia selalu masa kecil, dia cakap dengan mak dia, Mak, saya nak jadi orang macam ni. Mak dia kata, eh kau ni peliknya, kau ni peliknya. Mak, dia ulang dua tiga kali. Mak, saya nak jadi orang macam ni. Maka takdir Allah, dia menjadi seorang khalifah yang cukup hebat. Dan dia ni dapat dipimpin oleh ramai ulama-ulama, Ramai yang hebat. Termasuk fukaha'us-saba'ah. Di Mekah, di Madinah ada tujuh alipekah terkenal: Kharejah, Al-Qasim, Sulaiman bin Yasar. Begitu juga dengan Orwah. Dan ramai lagi tokoh-tokoh besar. Termasuk Ubaidillah. Antara tokoh guru dia yang dia sayang, namanya Ubaidillah. Bahkan dia kata lah majlis Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'un ahabu ilaya min alfi dina. Wallahi kalau aku boleh duduk dalam majlis Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'un ni, aku lebih suka daripada dapat diberi seribu dina. Togu dia ni mata tak nampak. Tapi Togu ni tegas. Kena satu ketika uh, Dikatakan Umar bin Abdul Hadid Ada sedikit kritik golongan Alawiyin Maka dia tak suka sangat Menyebabkan kawan ni tarik balik Sehingga sekarang Dasar sunnah yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diikuti Apa dia? Khutbah terakhir Ataupun khutbah kedua pada hari Jumaat Kita biasa sebut Inna Allah hayat murubil adli wal ihsan Wa ita izil kurba wa yanha anil fahsyai wal mungkar sehingga akhirnya ini adalah ucapan ataupun suruhan daripada Sena Umar Ibn Abdul Aziz yang sekarang ini banyak digunakan baik Umar Ibn Abdul Aziz ni tuan-tuan dia seorang yang cukup hebat dia kahwin dengan siapa? dengan anak kepada khalifah seorang istri dia salah seorangnya namanya Fatimah Fatimah binti Abdul Malik Abdul Malik bin Marwah sebab itu perempuan ini dikelilingi oleh khalifah-khalifah Putri ni, dia luar biasa Sebab itu, orang bansakan Dalam satu syair kepada Fatimah katanya Bintul Khalifati Wajadduhal Khalifatu Uhtul Khalaifi Wazawjuhal Khalifatu Dia anak Khalifah, sebab Fatimah binti Abdul Malik, atuk dia Khalifah, siapa dia Maruang tu Khalifah Sedara dia khalifah-khalifah semua Siapa? Sulaiman bin Abdul Malik Marwah apa ni? Sulaiman bin Abdul Malik Begitu juga Marwah Begitu juga Hisham bin Abdul Malik Dia sedara Suaminya khalifah siapa? Saya Uma bin Abdul Aziz Uma bin Abdul Aziz pada asalnya dia tak mahu jadi khalifah Dia jadi gubernur di kota Kota Madinah Akhirnya, inilah peranan ulama yang salih, yang jujur, tuan-tuan. Bila Hisham bin Abdul Malik nak mati, nak mangkak, Hisham yang anaknya masih kecil. Dia ada cita-cita nak latih anak dia masa tu kecil. Maka datang seorang ulama yang hebat. Namanya Raja bin Haywah. Yang juga salah seorang tujuh ahli fiqah Madinah terkemuka. Dia kata, wahai khalifah, lantiklah Umar ibn Abdul Aziz menjadi khalifah selepamu. Jadi dia malu Allah lalu dia lantik tuan-tuan tahu bila dia lantik saja Umar bin Abdul Aziz maka ulama' puji kepada Khalifah Hisham bin Abdul Malik katanya Hisham bin Abdul Malik memukadimahkan khilafahnya dengan sembahyang dua rakan mengakhiri khilafah pemerintahannya melantik Umar bin Abdul Aziz dan tuan-tuan tahu bila Umar bin Abdul Aziz dilantik ramailah hati-hati manusia tak suka ada yang nak jawatan tu tak puas hati. Maka, raja beri satu keputusan yang tegak. Kamu, kalau kamu tidak berbaik kepada Umar bin Abdul Aziz, maka kamu akan dikenakan hukuman yang seberat-beratnya. Akhirnya terpaksa baik. Tapi, kita jangan lupa sejarah Umar bin Abdul Aziz. Bila dia naik saja khalifah, apa ucapan dia yang pertama? Dia panggil khalayak. Dia panggil orang-orang besarnya Dia cakap sejujurnya dia kata Aku dilantik menjadi khalifah tanpa mesyuarat kepada ku dulu Oleh kerana kamu lantik aku menjadi khalifah Maka aku dengan kuasaku sebagai khalifah pada hari ini Aku memecah diriku sendiri Dan aku pulangkanlah khalifah ini kepada di kalangan kamu Pilihlah khalifah-khalifah yang lain selain daripada ku Tuan-tuan, siapa berani buat macam tu? Itulah ikhlasnya Umar bin Abdul Aziz. Maka semua kata, tidak kami telah baikah kepada kamu. Bayaknakum. Kami telah baikah kepada kamu. Akhirnya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz buat satu dasar yang cukup hebat. Apa dasar dia? Antara dasar dia, dia kata, Jangan ada pemegang jawatan kerajaan besar berniaga. Kerana konflik kepentingan. Tuan-tuan, Umar bin Abdul Aziz naik jawatan khalifah pada tahun 99 Hijrah. Datang Ibn Khaldun, pengarang kita Al-Muqaddimah sekitar tahun 700 Hijrah. Hampir 600 tahun lebih. Apa kata Ibn Khaldun dalam Muqaddimahnya? Kenyataan Umar bin Abdul Aziz ini adalah satu cara yang paling terbaik dalam menyelesaikan konflik yang berlaku. Maka di situ kita tengok, Raja Hatul Akhari kedalaman akalan Umar bin Abdul Aziz apa yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz dia menghantar Umar Islam yang berkepakaran dalam agama ke tempat jauh macam kitalah ada hantar ke daerah ada di wulu, di kampung untuk sebarkan agama Allah dia beri upah yang cukupnya gaji dan elaun yang cukupnya Umar bin Abdul Aziz pada zaman zamannya kita tengok ummah merasa bahagia sangat sebab dia mendekatkan umara dengan ulama pemerintah dengan ulama ulama dirujuk ditanya masalah dan dia sentiasa berada dalam majlis ulama dan dia apa masalah dia akan rujuk kan di situ dia akan dapat banyak maklumat-maklumat yang setepatnya itulah perangan Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sebenarnya antara kehebatan Umar bin Abdul Aziz dia ni orang yang cudi. Fakih, dia ada mazhab dia tapi tidaklah uh, tersusun seperti empat mazhab. Bukan sekadar itu. Umar bin Abdul Aziz Allah bagi kepada dia Dia ni ahli bahasa yang terkenal lugah bahasa yang cukup tinggi Umar bin Abdul Aziz Orang yang siasahnya cukup hebat Dan Umar bin Abdul Aziz Seorang ahli Tasawuf yang terkemuka Kesufiang jelas Seorang bertanya Kepada isteri Fatimah Wahai Isteri kepada Umar bin Abdul Aziz Saya nak tanya Kepada awak lah boleh cerita tak apa hebatnya Umar bin Abdul Aziz adakah dia kuat bangun malam semayang adakah dia kuat-kuat memang dia kuat tapi Fatimah sejujurnya beri satu jawapan yang cukup hebat, apa kata dia dia kata mungkin kalau nak banding puasa Umar bin Abdul Aziz boleh jadi puasa kamu lebih banyak kalau nak banding ibadah Umar bin Abdul Aziz ibadat kamu lebih banyak Bangun malam lebih banyak Tapi aku tengok Umar bin Abdul Aziz Lebih daripada orang lain Lebih daripada kamu Kerana dia takut takutkan Allah Kadang-kadang dia bersamaku Dalam bilik Dalam kadang aku bersamanya tiba-tiba dia teringat kepada hukum Allah dia menangis tersesah-esah samalah seperti seekor burung yang baru tumbuh bulu paha burung tu pula kesejukan duduk di bawah apa ni di bawah perut ibunya macam mana ketaknya begitulah takutnya Umar bin Abdul Aziz kepada Allah Rabb al-alamin kesannya cukup hebat annasu ala dini manusia ni mengikut agama pemerintah mereka jadinya Umar bin Abdul Aziz memberi satu sunnah yang baik. Ada dalam buku Al-Iq al-Farid Al menyebut. Macam mana uh, dikatakan sejarah yang cukup hebat. Ada khalifah zaman dahulu dia suka pakai baju baru. Maka rakyat jelata pun pakai baju baru. Ada yang suka kat macam master chef sekarang ni, maka bab masak je. Zaman Umar bin Abdul Aziz suka bangun malam maka rakyat dia pergi kedai berfikir, temenung kenapa? saya dua rakan-rakan semalam kalau ni saya pak rakan-rakan kita pak rokok, rokok lain boleh rokok, <laughs> akhir kita lain dia, -dia sebut macam tu Allahu Akbar, itu dia dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, dia bukan sekadar tu hebatnya Umar bin Abdul Aziz, kita akan dapati bahawa dia ini orang yang benar-benar jaga rakyat dia Bukan dijaga rakyat dia saja Kesangnya semua rasa sayang kat dia Hatta bila dia meninggal dunia Seorang Kristian menangis Orang tanya kenapa menangis Telah hilang padam cahaya daripada langit Dia sebut mulianya Umar bin Abdul Aziz Ada satu kisah Seorang pengembala Sedang mengembala kambing dia Banyak segala tepinya Datang seorang peladang, Seorang asing lalu Dia kata hebat Kamu gembala kambing Tiba-tiba dalam kamu gembala kambing Kamu guna anjing yang banyak Kata dia bukan anjing Itu serigala Tengok dia punya Kelinga dia Tengok dia punya suara Jadi kenapa Serigala tak makan anjing dan Serigala tak makan kambing Biasanya serigala makan kambing Lalu bila dia tercengang Dia kata Wallahi Aku yakin dan aku percaya Bahawa Adanya pada masa ini Khalifah yang adil Itulah Umar ibn Abdul Aziz Dan Umar ibn Abdul Aziz Dia mati diracung tuan-tuan Pada tahun 101 Hijrah Dalam masa pemerintahannya 2 tahun 5 bulan Dia kena racung dan kuburnya ada Makamnya ada di Idlib Dekat Syria, kat perang sekarang ni Siapa yang racung? Hambanya sendiri Kerana ditawarkan se seribu dinar. Tapi tuan-tuan, walaupun Umar bin Abdul Aziz tinggal masa yang sedikit, kesangnya cukup besar. Justru, kita kena tengok semangat orang macam inilah. Apabila kita diberi jawatan sekecil mana pun amanah. Sekecil mana pun takut pada Allah. Sekecil mana pun kita menginsafi, kita akan dihitung di hadapan Allah. Kalau ini kita letak, kita pasang, Kita sebagai suami. Kita sebagai isteri, kita sebagai keluarga, kita sebagai pemimpin, kita sebagai imam, kita sebagai bilal, kita sebagai kita. Maka kita akan dihisap hadapan Allah. Inilah yang dilakukan oleh salafus salih seperti Umar bin Abdul Aziz. Kesimpulannya, marilah sama-sama kita cuba menghayati dan kita bertekad, berazam untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada apa yang berlaku kefahaman nawaitu untuk... Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita ikrakan dalam salat kita Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sesungguhnya salatku, ibadaku hidupku dan matiku Semata-mata fana Allah Sekadar itulah Aku lukau lihaza wa astagfirullahalazimali Wa alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salli alaihi